Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vill du ha kontakt med kommunisterna så är det enklast att gå in på vår hemsida www.skp.se. Där finns kontaktinformation till resten av Sverige. Du som bor här med i regionen, du tar naturligtvis kontakt med kommunisterna här nere. och då kommer du till vår partilokal som burlås kommunisterna och Malmö kommunisterna har på gemensamt på södra Förståsgatan 132 i Malmö. Telefonnumret till oss är 040 611 88 82. Där kan du också ringa om du har frågor att ställa eller vill bestämma en tid med oss. För på lokalen har vi öppet i huvudsak onsdagar mellan 19 och 21. Men vi är där andra tider också men då är det säkraste att ha ringt och kollat upp det. Vill du lyssna på det här programmet i efterhand så går du in på www.kommunist.se Där läggs alla program upp efter eh, några dagar i varje fall så finns de där eh, till att lyssna på. Vi som är i studion idag är Viktor. jag glömde att säga det, ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Rikard Steinberg. Vi som är i studion är Viktor Jan och så har vi en gäst med oss, Peter. Därför att vi har ett specialtema på den här sändningen. Den ska handla om andra världskriget. Och därför att det var ju inte så länge sedan man dess utbrott. Den första september. Det var en tre dagar sedan ungefär. Så börjar andra världskriget. Eller det hade ju egentligen kanske börjat Elvis innan men då sätter man en datum för när Hitler eh, gick in i Polen och anföll Polen det är det som programmet mycket kommer till att handla om därför att eh, vi ser nu många förvrängningar i historien man försöker använda alltså, andra världskriget och resultatet av andra världskriget till någon eh, antikommunistisk eh, sopopera eller vad man ska kalla det man försöker jämställa fascism och kommunism trots att vi alla vet att fascism är en produkt av kapitalet. Det är därför vi vill ha ett specialtema och Peter är insatt i andra världskriget. Han var till och med... Med inte mer som soldat men med. Med som barn. Du, som barn var du med ja för 35. Men vi det, man ska prata mest om bakgrunden, bakgrunden till, till kriget med och fokusera på den den eh, pakt som skrevs mellan Sovjet och Tyskland i 39 på grund av att en fruktansvärd massa nonsens har skrivits eh, om den under senare, senare, senare dagen och också har sagt om den. Ska vi sätta igång? Ja, yeah. jag ska bara säga dig. Har ni frågor att ställa nu om temat så har vi ju telefonnummer till studierna. Det är 040-437070 eller 040-437071. Då sätter vi igång, Peter. Om vi börjar prata om rötterna, bakgrund till andra världskriget. Vi kan säga att den perioden efter första världskriget eh, dominerats av tre teman. För det första upplösta rivaliteter mellan imperialistiska länder, Tyskland på den ena handen eh, och på den ena sidan och, och eh, Amerika USA, Storbritannien Frankrike på den andra eh, den andra teman är en fortsatt fruktan eh, och hat mot Sovjetunionen vilket kapitalisterna i alla länder i väst identifierade som den största hot till den gällande ordning vilket är den maknadsekonomi som har etablerats av naturlagarna den tredje tema är eh, samarbete mellan västerländska bankirer och industrialister och deras eh, motpart i Tyskland efter 1933 när Hitler kom till mak makt och det var ett sätt att att, för dem att tjäna pengar och stödja Hitlers äh, äh, äh, korståg mot kommunismen. Och dessa motsägelse mellan på den ena hand den västerländska kapitalisternas äh, rivalitet med de tyska kapitalister och på den andra där att äh, äh, krossa arbetarklassen och Sovjetunionen. Förklar, detta förklara mycket av dem vad syns att vara att vara äh, äh, konstiga manövrering och politik under 30-talet. I allmänt efter 1918 vill de västerländska eh, makterna vi, vi, det är vad vi kallar för Storbritannien, Frankrike och USA de siktade på nummer ett att undvika ett destruktivt krig mellan dem och eh, Tyskland. Att avleda eh, Tysklands aggression och Japans aggression mot Sovjetunionen. Att bidra när de kunde till aggression mot Sovjetunionen direkt eller indirekt. Och att behålla deras koloniala eh, eh, imperium. Eh, de, detta förklarar den kontinuerliga eftergifter som den frans, franska, brittiska och amerikanska regeringen gjorde under hela 30-talet gentemot tyska och japanska aggression i Europa och Asien. En del kapitalister i Frankrike hade väldigt stora visioner av den nya Europa som skulle ledas av Tyskland och Frankrike skulle vara i andra plats eftersom de tänkte att den tyska marknaden skulle vara mycket intressant för deras koloniala råvaror. Till exempel Michelin hade en enorma plantage i vad det nu kallas för Vietnam och de hade tänkt att sälja gummi och och gummiprodukter till Tyskland men vissa andra hade ingen illusioner about den um, tyska, tyska överklassen i 35 var ett möte i, i, i en um, kongress en kommentärnkongress man konstaterade att tysk fascismen är, går i spjutspets för en nu imperialistisk krig och um, nazisterna striver efter domination av hela Europa Alltså hela tiden hjälpte, tyskarna, äh, hjälpte britterna och fransmän äh, Hitler i hans strevan att krossa Sovjet. Ni, I mars 1935, äh, två år efter att Hitler kom till makt, så säger han att Versailles överenskommer sig gäller inte längre. Tyskland får ha en, äh, en luftvärn och, äh, och Tyskland får by bygga upp en armé. Tre månader senare... Britterna, skri britterna skriver en uh, överenskommelse med Hitler som tillåter att Tyskland bygger ut uh, krigsflottan. I mars 36 kommer kom tyska, tyska trupper in i uh, Renområdet vilket hade varit avmilitiserad enligt Versailles- I Nationsförbunden föreslår Sovjetunionen kollektiva sanktioner mot Tyskland, Frankrike och England säger nej, vilket var en klar signal till Berlin att dess territori territoriala ambitioner skulle accepteras. Senare detta år skriver Tyskland, Italien och Japan en militär och politisk pakt som eh, riktas mot Sovjet. Juli 36 kommer Francos revolt i Spanien och han får entusiastisk support från fascisterna i Italien och Tyskland. Västmakterna gör inget utan sätter en embargo igång, en blockad på den republikanska regeringen som, till, som blockerar den från att köpa vapen på den internationella marknaden. November 37 talar brittiska Lord Halifax med Tyskland och de är, över, är överens om att omskriva, att, att rita om Europas uh, karta i Tysklands favör i, i synnerhet vad det gäller Österrike, Danzig vilka, uh, Gdansk och Tjeckoslovakien. Uh, Hitler på hans sidan skulle garantera uh, fred för det brittiska imperiet och fransmän var, var med den 12 mars 1938 annonserade Hitler att Austria är anekterad vilket var förbjuden av den versailles överenskommelse på grund av att det skulle ge Tyskland eh, eh, tillgång till en st mycket större reserv av uh, of, um, of, uh, potentiella soldater och skulle göra Tjeckoslovakien mycket svårt att försvara. Storbritannien och Frankrike hade garanterat Österrikes oberoende i en eh, överenskommelse som hette Saint-Germain-pakt 1990, men Österrike bara försvann. Det, det, det verkar som om det fanns ingen gräns till ett antal eh, eh, pakt alltså förbruten mot pakter som, som västerländska länder skulle tolerera. Den 17 mars 1938, fem dagar efter Hitler anakterar Österrike, föreslår Sovjetunionen att uh, man ska ta tillsammans med Frankrike, uh, USA och Storbritannien uh, kollektiv uh, uh, action mot Tyskland. Fransmän och britterna säger nej, USA svarar inte. Efter anaktering av Österrike var det klar att Tjeckoslovakien var näst. April 38 säger Sovjetunionen till Tjeckoslovakien att den är villig att ställa upp eh, enligt den tidigare överenskommelsen de här, Moskva och Prag. Sovjet var den enda som sa att de skulle hjälpa. Maj 38 eh, säger president Beneš i Tjeckoslovakien till britterna att han skulle aldrig har någonting att göra med Sovjetunionen Tjeckoslovakien är bunden till Västeuropa under tiden har engelsmän, fransmän och tyskarna börjat hemliga överenskommelser tyskarna vill annektera den del av Tjeckoslovakien som heter Sudetenland som har en stor tysktalande befolkning Br britterna och fransmän sa okej okay. du Hitler har en fri hand i central och, och östeuropa bara att du garanterar att vi angriper inte oss. Benes var mycket mycket upprörd presidenten i Chekoslovakien när han fick veta om detta, men det var meningslöst. Britterna sa till honom enligt Basil Newton, den brittiska ambassadören i Prag om ni inte accepterar den här eh, propositen för, för eh, annektering av Sudetenland så ska den brittiska regeringen inte ha att göra med det här längre. Och fransmännen sa samma sak. Klockan två på morgonen väck, eh, kommer de till Benes med den här ultimatum och säger till honom skriv under. Han skriver under. Saken är puff, äh, biff. 29 september 38. Britterna, fransmän och tyskarna skriver under en överenskommelse som gör Sudetenland en del av Tyskland. Det är inte uh, uh, uh, välkänt att uh, polackerna som, uh, som hade som ledare Colonel Beck, en protofascist, de tog också uh, tillfället i akt att ta en del mm. av Tjeckoslovakia som heter Teschen. Ja, det, ja det, det är bra att ta upp det, för ofta så har man ju då... Eh, framställt eh, Polen som ett land som bara blir utsatt för aggressioner. Man tillgör själv också aggressioner. Mm. Men vi ska spela lite musik. Jag ska bara tillägga där. Peter han visar till EMF eh, och det betyder förbund. Det var en föregångare till dagens EFN om, om de som inte känner till det. Men nu så har vi musik. It was a morning in July I was walking through the When I heard the battle cry from the mountain overhead When I looked up in the sky Saw an Irish soldier laddie He looked at me right fearlessly and said Will you stand in the van like a true Irish man And go to fight the forces of the ground? March with O'Neill to an Irish battlefield. field, for tonight we're going to free old Wexford town. Says I'm a soldier boy, will you take me, for tonight we're going to free old Wexford town. Will you stand in the van like a true Irish man, and go to fight the forces of the crown? Will you march with O'Neill? Rattelfield, Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöf, Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70. Eller 040-43-70-71. Vi som i studion, det är Victor, Peter och Jan. Har ni frågor att ställa temat för det här programmet är andra världskriget 70 år. Alltså det är snart, eller det är lite över 70 år sedan andra världskriget börjar. Så har ni frågor att ställa så är ni välkomna att ringa de nummerna. Varsågod Peter, fortsätt. Jo, i samband med den här överenskommelsen i München så hade britterna och fransmän sagt till, till president Beneš i Tjeckoslovakien att de skulle försvara eller hjälpa honom att försvara vad var kvar av Tjeckoslovakien om den blev angripen. Och dessa löften var totalt värdelös. Den 15 mars 1939, mindre än fem månader senare, så marscherade tyskarna in i Tjeckoslovakien och ockuperade hela landet ingenting gjordes av Frankrike eller, eller Storbritannien. Nu, den Münchenpakten <coughs> i München var en logisk <coughs> följd av de västerländska kapitalisternas eh, stöd till Hitler för att eh, han skulle uh, uh, förinta Sovjetunionen. Men det finns en annan uh, sorts Munich som heter den. Uh, uh, Asiatiska München, München, som väldigt få människor känner till. I 1933 hade Sovjetunionen eh, föreslagit en pakt med Storbritannien och USA för att blockera japanska aggression i Asien. Och naturligtvis sa britterna och amerikanerna nej. Men i sommaren 1937 angriper Japan eh, Kina vid en konferens senare detta år så en gång till föreslår Sovjetunionen eh, att nationernas förbund skulle ta har kollektiva sanktioner mot Japan och britterna och eh, USA och Frankrike säger nej. 24 juli 39 kommer den asiatiska München när britterna i Tokyo skriver under ett avtal i vilket de erkänner att Japan har en legitim rätt till det eh, område i Kina den har, den har ockuperat och britterna lovar att inte försöka förhindra Japan från att nå sina mål i Kina. Det är den andra München man kan säga och japaner blev uppmuntrade att fortsätta angripa Sovjet. Men den västerländska förhoppningen om ett japanskt krig mot Sovjet som skulle vara framgångsrik det blev inte till intet. Japan hade invaderat Mongolia i maj 1939 eh, för att etablera en sorts språngbräder för att angripa eh, Sovjetunionen i er området mellan Baikal, Sjön och Vladivostok. Så man skickade i Moskva man skickade eh, eh, arméenheter för att bekämpa japaner. Det här var detsamma samma armé som enligt västerländska historiker var totalt ruinerad på, av Stalins utrensningar eh, året innan. De slog japanerna så, så, eh, så hård att japanerna gav sig och fattade beslut att de skulle inte föra krig mot Sovjet och skrev under en icke-angreppspakt. Om vi summerar september 39 i Europa... Fascist Italien hade angripet och ockuperat Etiopien. Fascist kraftstyrka från, från Italien och Tyskland hade, hade föräntat den spanska republiken. Japan hade angripet Kina. Hitler hade annekterat Österrike. Tjeckoslovakien hade levererat till honom. Men kapitalistländerna i väst tog ingen aktion. De hoppades att japaner och fascisterna skulle angripa. Sovjet från 19, Nu kommer vi till pakten i 39. Bakgrunden till det är att från 1934 framöver den sovjetiska utrikesminister Litvanov var i trafik mellan Moskva och Väst i ett kontinuerligt försök att bilda en allians för att blockera Tysklands expansion huvudsakligen en allians med Storbritannien och Sovjet Detaljerna av den brittarnas och fransmänns manövrer, manövrering för att undvika en allians i förhoppning att Tyskland skulle angripa österut är dokumenterad av en kanadensisk historiker som heter Michael Jabara Carley och hans bok 1939 har nyligen kommit ut i en svensk utgåva 1939, Michael Carley, det är historiska media i Lund som är förlaget Karlis Car tes är enkelt och korrekt. Det var den fanatiska antikommunismen bland överklassen i väst som gödslarade deras illusion om Hitler och gör att de kunde inte begripa att en allians med Sovjet var den enda chans de hade att undvika en beväpnad konflikt med Nazi-Tyskland Nazi och att ensam kunde de inte vinna ett krig mot Hitler. Men efter allt alla de här eftergifterna eftergift från, eh, från eh, Storbritannien och Frankrike gentemot Hitler och i, syn i synnerhet efter att levererades eh, till honom så blev Stalin-regeringen mer och mer pessimistisk om chanserna att få tillstånd en allians. När i maj 39 tyskarna tar kontakt med Sovjet och börjar tala om en eventuellt rapprochement så säger man okej, okay, vi kan prata med det här. Men Sovjet gav inte upp sin, sin försök att, att bilda allians med England och Frankrike. Man, man äh, kontaktade upprätthållet hela vår och sommaren. Tidigt i juni 1939 den nya utrikesminister Molotov kommer med ett konkret förslag för gemensam militär överenskommelse inklusive garantier för de baltiska länder och andra länder. I London och Paris man fortsätter att manövrera och vill inte ge ett rakt svar. I juli 39 så inbjuder Molotov britterna och fransmän att skicka en militär delegation till Moskva för att spika en överenskommelse. Han skickade en, en, en, ett, ett textförslag till Paris och London. Ni kan tro den eller det, men delegationen från London och Paris skickades till Leningrad på en lastfartug, en långsam lastfartug som hade en eh, hastighet av 13 knopp. Ingen, eh, ingen årlagsfartug an, användes, ingen flygplan. Delegationer fick eh, order att, eh, att eh, driva förhandlingarna mycket, mycket långsamt. Enligt Carly sa den brittiska utrikesministern citat att äh, det skulle vara äh, önskvärd att dra ut förhandlingar i tid så långt som möjligt. När han fick veta av, äh, att de skulle vara åka i den här lastbåten så sa Ivan Maisky som var ambassadör från Sovjet i London, han sa Europa brinner under våra fötter och engelsmän och fransmän åker i en lastbåt. De kommer fram äntligen till Moskva den 12 augusti med en månad efter inbjudan och den första frågan som eh, kommissar av våra kilo, eh, ställer till dem är ni eh, bemyndigade att skriva under en överenskommelse och de säger, det är de inte vilket gör det klart att de britterna och, och fransmän hade ingen ingen eh, eh, avsikt att av skriva en överenskommelse med Sovjet mot, mot ä, ä, Tyskland. Under den kommande dagen förs försöker våra Schilov få en överenskommelse om vissa specifika militära frågor. Till exempel den, den viktigaste var rätten för Sovjet att skicka trupper in i, i Polen och eller Rumänien om tyskarna angriper. I England försökte stabscheferna övertyga Chamberlain att den sovjetiska begäran var korrekt. Och sa att eh, man skulle trycka på polackerna och Rumän, eh, den, den polska och rumänska regeringen för att det, det skulle kunna ske. Och, och den brittiska stabschefen sa att en allians med Sovjetunionen var, citat, det bästa sättet att förhindra ett krig. Slut på citat. Men Chamberlain sa nej. Och de vill inte sätta tryck på Polen. De hade sett ett jävla tryck på Benesch. Men inte skulle man göra den på Polen. Den 21 augusti var den här serrad slut. Britterna sa en gång till, vi skriver inte under någonting. Den franska regeringen säger okej, okay, hoppet är ut. Och samtidigt fortsätter Neville Chamberlain, Britannas premiärminister, att förhandla med Tyskland för att nå en, en hemlig överenskommelse. Sovjet hade fortsatt diskussioner med Tyskland under sommaren uppenbarligen som en, en försäkring eh, mot, mot, uh, uh, mot uh, fransmän och, och, och britterna. Den 23 augusti skriver man under en pakt med Tyskland för en uh, Bland annat en handelsutbyte. Sovjetunionen skulle leverera eh, spannmål, olja, mangan, fosfat, gummi och platinum. Tyskarna skulle leverera vapen, militärteknologi och eh, eh, verktygsmaskineri. Eh, dessa saker kunde Sovjet inte köpa i Storbrit Storbritannien eller Frankrike på grund av att dessa, deras regering förbjöd den. Ja, man har ibland påstått att de här råvaror som levereras av Sovjet var absolut absolut nödvändiga för den tyska krigsmaskinen. Och, och antyden är att Hitler kunde, har inte har fört krig utan dess. Men, men det är väldigt svårt att begripa hur tyskarna kunde, kunde föra krig på en massiv skala för nästan fyra år efter leveranser från Sovjet- av sluteras i juni 1941. Pakten med... Ja, yeah, vi ska... Vi spelar lite, In Mount Joygill One Monday morning High upon The gallows tree Kevin Barry gave his young life for the cause of liberty. Just a lad of 18 summers sure that no one can deny. As he marched to death that morning, Barry Arnold cowards from the foes Not fly like Barry will free iron up for her cause they'll fight and die. Jag ni lyssnar på Sveriges Kommunistiska Parti i Burla och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund. Vi har ett temamöte om andra världskriget. Musiken blir inspelad för vi hade egentligen tänkt att prata mycket om den irländska folkomröstning som kommer till ske om oktober i gällande Lisabon-traktaten. Det är ju så att man ska tvinga på den irländska arbetarklassen en folkomröstning till. Jag vill vara övertygad om att de röstar som de vill. Men det kommer inte ta i ett kommande program. Vi ska fortsätta nu med andra världskriget. Telefonnumren till studien är 040-4370 70, eller 040-4370-71. Varsågod Peter, du får fortsätta. Ja, vi är vid den här pakten som Molotov skrev med Ribbentrop. Denna pakte gav Sovjetunionen tillstånd att återta de Västerländ, den västra områden av uh, uh, Vitryssland och Ukraina som polackerna hade invaderat och beslagtagit under uh, interventionskriget 1918-1922 då den kapitalistiska nationen angrepp Sovjetunionen. Jag vill upprepa den. Det var inte frågan om någon fördelning av Polen. den de delar av Polen som Eh, som bestod av rysktalande eh, eh, områden i Bel Belarus och Ukraina de hade Polen tagit med, med militärmakt i, i 1918 och 1919 eh, när Sovjetunionen återtog de här eh, områden de gav tillbaka till Litauen staden Vilnius vilken Polen hade annekterat för sig själv en av de viktigaste för Sovjetunionens eh, skull och en av de viktigaste följder av pakten var att just att, genom att återta dessa områden de flyttade gränsen mellan Sovjet och Tyskland ungefär 300 meter eh, västerut. 300 meter. Eh, 300 kilometer menar jag, inte 300 meter. Mm. Eh, pakten också gav eh, Sovjet rätt att eh, de baltiska provinser som hade blivit nationer. Det, det verkar vara så att man tror att de tre baltiska länder under 2030 och talet var demokratier. Det var de inte. De var fascistisk diktatur. Och så länge att Balterna kontrolleras av fascister skulle de vara, kunna vara en mycket farlig sprängbråd för, för en tysk angrepp. Nu är det de flesta västerländska borgerliga historiker och en del okunniga så kallade journalister som Per T. Olsen i sydsvenskan kallade den, den sovjetiska tyska överenskommelsen för Jebenspakt och, och påstod att den öppnade dörren för Hitlers, för Hitlers krig, krigföring. De, de hänvisade också till den som en allians vilket det inte var. En allians är en överenskommelse mellan två nationer att de ska vi tar gemensamma eh, aktioner för att nå, nå vissa mål. Det var inte någon allians. Det var en icke-angressionspakt. Den regeringen hade ingen illusioner om, om um, um, möjligheten att ha en varaktig fred med Tyskland. Men många västerländska historier påstår att Stalin eh, lurades och, och trodde att att pakten gjorde, gjorde Sovjet immun- från angrepp. Det är inte så. Uh, Colonel David M. Glantz- som är en av författarna till en bok- som heter When Titans Clash- How the Red Army Stopped Hitler- Hur röda rör mig stoppar Hitler- visar att- citat, sovjetiska krigsplanering- sedan 1935- hade fokuserat på Tyskland- och Japan. Uh, efter uh, Polen delades- så, så eh, gjorde de en revision av detta plan och det var fullständigt klart att de visste att de skulle angripas av tyskarna frågan var bara att eh, hur länge det skulle ta Molotov och Stalin trodde att de kunde undvika krig fram till eh, slutet på 42 eller början på 43 det var ett misstag men de hade ingen illusioner om att eh, Tyskland skulle, skulle ja, hålla sig till pakten eh, så de tänkte med pakten kan man köpa tid. Den um, totalt uh, tillbakadragande av uh, britterna och fransmän efter Hitler angrepp Polen visar vad deras intentioner egentligen var. Frankrike och Brit Storbritannien hade skrivit ett avtal med Polen ett par år uh, innan i vilket de lovade att komma till Polens undsättning uh, om det var angripen. Eh, när Polen blev angripen så hände ingenting britterna och fransmän deklarerade krig och sen det var stopp Hitler enligt generaloberst Halder i en bok som heter krigstag han sa att ett par dagar innan angreppet på Polen var, var Hitler lugn han trodde inte att Storbritannien och Frankrike skulle komma in i tyska territorium. Ett par dagar senare, den 3 september deklarerade de krig mot Tyskland och Hitler sa till eh, en av hans, eh, en av hans eh, medarbetare att det faktum att de har deklarerat krig betyder inte att de kommer att, att strida och det gör de inte. Britterna och fransmän lämnar Polen ensam att vara krossade av den tyska blitzkrig men som de kunde de kunde ha invaderat Tyskland västerifrån General Charles de Gaulle sa i hans memoarer att medan alla tyska styrkor var engagerade i Polen så tog vi inte ett steg mot, mot Renområdet. Den franska general Bofra i en bok som heter 1940, Drama i 1940 skrev att Kriget hade, hade blivit en kolossal scenario av eftergifter under vilket ingenting skulle hända om vi spelade vår roll korrekt. I det franska och brittiska militära eh, eh, kretsar man väntade att det skulle, skulle komma en politisk överenskommelse med Tyskland. Den 12 september hade den eh, britterna och fransmänns högsta krigsråd ett möte. Och där sa den franska general Gamela att franska armén kommer inte att angripa. Strax därefter så säger den franska högstab, eh, alltså militärstab, att all militär verksamhet ska upphöra. Erik van Manstein, en fruktad general under eh, Hitler, sa att Polens undergång var en oundviklig eh, konsekvens av de illusioner man hade i Varsova om hur britterna och frans, fransmän skulle agera. Det var den 15 september, 15 september att Sovjet gick in i Polen. Och många av dem som skriver om den säger att det här är bland, bland det värsta vi har hört talas om värre än Hitler. Men inte alla skrev den. Leon Noel som var fransk ambassadör till, till Varsova skrev att den Stalin regeringen kunde inte, inte tillåta tyskarna att ockupera allt hela av Polen. Um, han skrev att Sovjetunionen måste skicka, skicka in uh, armén innan det blev för sent. Till och med Lord Halifax, den ärka konservativa och reaktionära brittiska minister, sa att Storbritannien hade ingen invändning mot Sovjets uh, inmarsch i, i, i, i Västra Belarus och Ukraina. Winston Churchill sa samma sak några dagar senare i en radiosändning och till och med Chamberlain sa samma sak i The House of Commons. Parliamentary debates, House of Commons, official report, volume 352, London 1939. I våren 1940, åtta månader efter britterna och fransmän lämnade Polen till sitt öde, angriper eh, Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike. Och först då gick eh, eh, eh, britterna och fransmän i aktion mot tyskarna. Den brittiska och tyska äh, och franska äh, äh, aktioner under vinterkriget mellan äh, Finland och Sovjet var mycket, mycket annorlunda från deras reaktioner när Polen blev angripen och avslöjade dera, deras avsikter. Polen, ett land med vilket de hade skrivit en överenskommelse som lovade äh, äh, äh, stöd var, var kastade över överbord. Finland, ett land med med vilket de hade ingen förbindelse ingen pakt, ingen överenskommelse och hade nästan ingen strategisk eh, vikt för dem blev bjuden på militär hjälp på en enormt skala för en orsak och det var att Finland var i krig med Sovjet alltså hjälp till Finland är en av den klaraste indikationer av den klassskamp ur vilken kriget Växte. Den sovjetiska regeringen, de, den, den fem, främjade intressen av de som har ingenting att förlora. Arbetarna och, och, och, och, barn, och, och, och jordbruksarbetare i Sovjet. Den västerländska regeringen främjade intressen av överklassen. De som har någonting att, att behålla. De som har redan förmögenhet i stor skala och alltid var med. Vad vill ha när. Dessa två klasser har intresser som inte går ihop. Och när, när intressen av de som har någonting att bevara är hotad. Vi vet enligt historien. Eh, eh, historien visar oss att de agerar med fruktansvärd, eh, fruktansvärd grymhet. När de kan. Ska, ska jag lite musik. Jag tar en minut. En minut. Till, en minut till. I december 39. Nästan näst, direkt efter kriget mellan Sovjet och Finland börjar fattar den anglo-franska eh, eh, krigsråd beslut. De börjar diskutera att skicka 150 000 trupper till Finland. Det var inte en fråga om att skicka trupper till, till, till, uh, till uh, Polen. I januari börjar planera för massiva luftangrepp på, uh, på uh, oljefältet kring Baku från baser i Mellanöstern. Alltså i Syrien som var då kontrollerad av Frankrike. Den fransmän skickade 100 bomber till Finland, 50 000, 50 000 trupper som kallades för volontär för att dölja faktum att de var i krig med Sovjet. Och Storbritannien skickade 50 bombplan. Across the ice Ja, vi lyssnar på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burla Sveriges kommunistiska ungdomsförbund liksom som är studien Viktor Peter Jan Temat är andra världskriget Peter fortsätter att prata Som sagt, strax efter vinterkriget Bröt ut mellan Sovjet och Finland Så planerade eh, Brit britterna och fransmän Ett krig mot Sovjet De skulle skicka trupper eh, Genom Sverige och Norge Eh, de faktiskt de fransmän informerade den, den uh, svenska konsul i, i Paris om detta och han skickade en, uh, en uh, personlig, personlig meddelar från från den, den franska premiärministern till kung Gustav den den femte. Eh, de det här generalplanen av av, av um, angrepp mot, uh, mot Sovjet. Ska, ska starta äh, mot Baku och mot äh, trupp, äh, svenska styrka, äh, sovjetstyrka i Finland samma dag svenska utrikesminister äh, Günther var där i Paris vid, vid möte med fransmän Stockholm omgående vägrade att delta och Norge också båda länder sa att de skulle inte tillåta deras, deras hamn skulle användas i ett krig mot Sovjet. Och orsaken till detta var att Sovjet visste att den här var på gång och hade sagt till Norge och Sverige att den här, om de deltar i det här angreppet så skulle Sovjet betrakta den som ett krigshandling, en krigshandling eh, från Norge och, och Sverige. Att, att uh, britterna och fransmän planerade för krig mot Sovjet bekräftade i en tidigare premierminister Paul Renauds bok Renault skrev en bok som heter Frankrike och har räddat Europa som kom ut i 1947 och som sagt han bekräftade att de planerade ett angrepp mot, um, mot Sovjet. USA hade deklarerat neutralitet uh, när, när tyskarna angrepp Polen men det var annorlunda med Finland. Med en gång så, så började USA uh, frakta uh, uh, jaktflygplan och andra krigsmaterial till Finland skickade piloter och gav eh, och eh, servicepersonal för flygplan. Och eh, Roosevelt sa att det här skulle inte vara eh, i strid mot eh, den officiella positionen av neutralitet. Alltså den historiska bevis visar klart att den huvudmål för det västerländska överklassen efter 1918 var vad de kallade för hotet från Sovjet. Det var inte en militär hot naturligtvis. Det var en ideologisk hot. De hot från Tyskland mot samma kapitalister var antingen ignorerat eller, eller bagatelliserad. Det är oändvikligt att komma ifrån slutsatsen att det var kapitalisterna i Tyskland och väst Bankerar och industrialisterna som gav Hitler vad han behövde för att starta ett krig som senare kom att kallas för andra Det är dessa bankerar och industrialister som bär ansvar för förintelsen. Både förintelsen av judar och förintelsen av alla andra. upp emot 60 miljoner människor. Men man talar aldrig om den, på grund av att den största delen av den, de bågarliga historiker och journalister antingen vet inte om samband mellan fascismen och kapitalismen, eller om de vet, de vill dölja den. Likväl är det omöjligt att undvika slutsatsen att om västerländska kapitalisterna hade gjort en taktisk allians med Sovjet, det skulle inte ha varit ett krig. Den franska general Bofre som som kapten var med i delegationen som skickades till Moskva skrev i, uh, i, i hans bok i 1965 att när man tittar tillbaka och ser vad Sovjet hade som förslag man, man kan fråga sig hur blind och stupid vår diplomati måste ha varit då vi då vi förlorade en möjlighet att skriva ett avtal av, av, av enorma enorma betydelse till och med Anthony Eden som kommer från den brittiska middle class och representerar den och, och, och, och, och dess intresse han hade några, några, några samvete kvar han kunde begripa vem var ansvarig han sa i parlament i februari 1945 att det kan inte vara någon tvekan om att hade vi haft i 1939 den enhet mellan Sovjet, Storbritannien och USA som vi som vi um, fastställde vid Jalta-konferensen. Det skulle inte ha varit ett, ett, ett krig. Men alternativ historia är en bok som kan aldrig skrivas. Den västerländska politik var den oundvikliga resultat av fruktan som man hade då och har idag de som har någonting att bevara, det är fruktan att de ska förlora deras tillgångar, deras makt och deras privilegier. Så de västerländska kapitalisterna satsade på Adolf Hitler som skulle försvara deras klassintresse. De finansierade Hitler de utrustade hans militär och de accepterade hans erövringar tills den dag han vände sig och angrep dem. En annan gång ska vi komma tillbaka till det västerländska krig mot kommunismen som fortsatt efter 1945. Den gång inte under Hitlers, eh, Hitlers ledarskap utan under ledarskap av de föränta staterna. Ja, av Amerikas föränta staterna. Ja, vi ska Gör det lite ja, alltså det, det är ju väldigt tydligt var eh, en person som till exempel Winston Churchill stod ju under andra världskriget, särskilt med hans uttalande under hela den här perioden till exempel hade jag varit för i Italien så hade jag varit fascist. Han hade ingenting emot egentligen nazisternas eh, övertagelse att man skickar kommunisterna i konsultationslägen. Han sa att ja, visserligen de är inte, det är inte demokratiskt gjort men man för att förhindra kommunismens inflytande så måste man ta i, liksom, har så att de här människorna som idag på något sätt framställs som några form av hjältar, som ändå helt klart och tydligt har sagt att de stödde fascismen och allting, eh, var ju ingen hjältar överhuvudtaget. Men det är ju som du säger, det är en alternativ historia. Och historien, eh, den har ju också ett klassperspektiv. Och analyserar man den mm. eh, på något sätt som eh, oberoende, klass, eh, oberoende med en klassanalys eh, så blir det ju också helt fel. Churchill skrev en artikel nästan precis ett år till dagen innan Hitler angrepp Polen. Det vill säga i sent augusti 38 i en amerikansk tidskrift som heter Colliers. Och jag har en kopia på den artikeln. I den han lovordar både Hitler och Mussolini därför att de har, som han skrev, räddat... Eh, deras folk från den bolsjevistiska smittan. Och det var precis det samma uttryck som nazisterna använt under hela 1930-talet. Vi måste rädda världen från den bolsjevistiska smittan. Och samtliga samtliga var, var fången som sagt i deras, deras eh, hat av Sovjetunionen och deras eh, blindhet. På grund av att det var precis den hat som gjorde att de inte kunde vara realister och fatta att de skulle bli angripen också. Och sen man börjar i 1944, i oktober 44 så börjar britterna planera för vidare krig mot Sovjet. De, de, de identifierar Sovjetunionen som det största hot. När, när Truman är på väg tillbaka i 45, 1945, alltså augusti, från Potsdam-konferens så sitter amerikanska stabschefer och planerar ett ett, ett kärnvapenkrig mot Sovjet men det kan vi gå in i en annan gång den fortsatt, den fortsatt hela tiden och det var därför att man rekryterade alla de gamla nazister inklusive det värsta typen av, av, av krigsförbrytare i, i, till, till både underrättelsetjänst och den västtyska, väst, västtyska armén ett exempel en man som heter Heinz Trettner. Han var skvadronledare i bombningen i Spanien av en by som hette Guernica, som Picasso skrev, gjorde en fantastisk målning av. Han var också deltag, han deltog i terrorbombningen av Rotterdam i 1940 och i Italien var han med olika sorts förbrytelser inklusive stora massaker, både av civiler och tillfångatagna eh, partisaner. Alltså Heinz Trettner blev öberg för den första Öberg för den västtyska västtyska armén. Mm. Och i 1974 han blev bjuden till Sandhurst alltså den brittiska militärhögskolan för att delta i ett krigsspel. Och de brittiska officerare som tog emot honom, de tyckte han var jättefint, alltså polerad polerad, kultiverad och mycket kunnig. Va? Och han är en av många, många, många. Ett hundra stycken amiraler och generaler från Hitlers krigsmaskin eh, fick positioner i i den västtyska västiska mellan 1950 och 1955 men vi tar den en annan gång kanske Ja, vi vet att krig är en fortsättning egentligen av klasskampen med mm. andra medel. För det var ju de naturligtvis, kapitalisterna, som tjänade på kriget. Mm. De, de ville dels naturligtvis rikta den mot Sovjetunionen. Men de tjänar ju också massvis av pengar. Vi vet mm. att de utnyttjar Hitlers koncentrationsläger och, och fångläger för att bygga upp industri, få för, för billig arbetskraft. De beter sig precis som de de är. Men vi ska påminna om en demonstration imorgon som är inne i Malmö mot dem, den sociala nedrustningen. Malmö planerar ju att sköra ner 200 miljoner plus en procent på alla verksamheter och till, mot detta anordnar stödgruppen för, för, för Knöbäcksgårdens LSS-boende en demonstration eller manifestation på Stortorget imorgon klockan tre det är mm. bra om det kommer så många folk som möjligt och det visar att klasskampen fortsätter hela tiden med det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater, vi lukror manar röda fana, vår röda fana Framåt kamrater, vi lukror röda fana, som segern ger Röda fanan ska mot segern gå Röda folket ska seger nå Röda folket ska mot seger bo Leve socialismen leve frihet